Walakad atayna Musa الكتاب waj'alna ma'ahu akhahu Harun wazira ن haqiqatan tulimpa Musa kitabu na tukamweka pamoja naye nduguye Harun kuwa waziri Faqulnadhaba ila alqaumi alladhina kazzabu biayatina fa damarnahum tadmira Nendeni kwa watu waliokanusha ishara zetu basi tukawateketeza kabisa waqaumanu hulamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum waj'alnahum lin-nasi ayah wa'atadna lid-dhalimin na watu wa nuhu walipokanusha mitume tuliwazamisha na tukawafanya ni ishara kwa watu na tumewaandalia wenye kudhulumu adhabu chungu wa'ada wa thamud wa ashabar ras wa quruna baina zalika kathira Tuliwangamiza kina adi na thamudi na watu wa ras na vizazi vingi vilivyokuwa kati yao wa kullun Na wote tuliwapigia mifano na wote tuliwaangamiza kabisa kabisa wa laqad atau ala alqaryati allati umtirat matara as-saw afalam yakunu yarunaha bal kanu la yarjuna nushura na kwa yakeeni wao wanafika kwenye nchi iliyoteremshiwa mvua mbaya basi je hawakuwa kiona bali walikuwa hawataraji kufufuliwa وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا نا wanapokuona hawakuchukuli ila ni mzaha tu na ati ndiye huyo mwenyezi Mungu aliyemtuma kuwa mtume in kad la yudilluna an alhatina lawla an sabarna alaiha wasawfa yaalamuna hina yaruna al'adhab man adalla sabila wahakika alikuwa karibu kutupoteza atuiache miungu yetu ingelikuwa hatukushikamana nayo kwa kuvumilia bado watakuja jua watakapoiona adhabu ni nani aliyepotea njia? Ara'ayta man ittakhadha ilaahu hawaahu afa anta takunu 'alayhi wakeela? Je, yeah, umemwona aliyeyafanya matamanio yake kuwa ndio Mungu wake? Basi Basije, yeah, wewe utakuwa ni wakili wake? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun? Inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila Au wewe unadhani kwamba Wengi wao wanasikia au wanaelewa au hawakuwa ila kama nyama hoa tu bali wao wamepotea zaidi njia Allahu akbar Allahu akbar La Musa sallallahu alayhi wasallama na pozo wako mitume wa kabla yake hakika sisi tulimtiremshia Musa Taurati na fikisha ujumbe wetu na tukamunga mkono kwa ndugu yake Harun awe waziri wake na msaidizi katika kazi zake tukasema lenda wewe na nduguyo kwa Firauni na watu wake tukamunga mkono kwa miujiza ukweli wake hawakumwamini Wakamkadhibisha mwisho wao kawa watu kwa na tukawa futili ambali. Ali kadhalika kablia Musa tuliyofanyia kaumu ya Nuhu walipomkadhibisha na mkanusha mtume mmoja basi amewakarusha mitume wote nao tukawazamisha katika tufani na tukowafanya wae zingatio kwa watu na tukowajalia hao na kila mshirika kupata adhabu chungu akhera Nakadhalika tuliwahiniki Aad na thamudi na watu wa Rasi walipokanusha vitume wao na tuliziangamiza kaumu nyingi baina kaumu ya nuru na baina yani yakawapata malipo ya wenye kudhulumu Ras kama ilivyolezwa katika mufradati ya Raghib Athfahani ni bonde na akatolea ushahidi ubeti wa shairi nao ni bonde la Rasi kama mkono kwa mdomo hao watu wa rasi kama ilivyokuja katika ayatukufu ni watu waliokuwa gudumu sanaamu Mwenyezi Mungu aliwatumia shuaibu basi hao ndio waliopelekewa mtume Shuaib alayisalam na Mwenyezi Mungu alitakasika amewaeleza hao kaumu Kuwa kuoni watu wa vichakani yaani al Nao ni pahala penye miti mingi panasifika kwa neema na mara nyingine wanaitwa watu wa ras na Lord Bonde lenyeheri kubwa kuonesha neema alizowanisha Mwenyezi Mungu na wakazikufuru neema za Mwenyezi Mungu wakabudu masanamu. Na sisi tumezionya kaumu zote hizi tukawakumbusha mawaidha na mifano ya kweli yenye manufaa lakini hawakusikiliza. Tukawashika wote kukuadhibu, tukawahiliki na tukayabomoa majumba yao mpaka kifusi. Na hawa wa katika safari zao za kwenda Shamu wanapita kwenye mji waka umuluti, uo, ya mfu, wa Kaumuluthi tunyooonyesha mvua ya shari na ovu kabisa nayo na ni mawe ya motoni je hawaone mji huo wa kwa ambao waliwafika watu wake hakika wao wanaona huo lakini ni kwa macho ya Kaidhika na kuzingatia kwani hawaamini ahadi za Mwenyezi Mungu wanakuhuliwa wala hawataraji kuwa ipo siku watakuja kufuniiwa kwa ajili ya hisabu na wakikuona watu hawa wakuchukuni na kukufanyia kejeli na maskara na huambiana wao kwa wao Ndiyo huyu aliyemtuma kwetu Mwenyezi Mungu awe ni mtume na sisi tumfuaje twende nyuma yake mtu huyu hakika akajaliwa kuwa na husili mzuri na za kuvutia kwa anaumsikia na hapana shaka ameweza kuchota katika imani zetu hata alikaribia kutotoa kwa miungu yetu tumfuati mungu wake lakini sisi tumesimama imara juu ya miungu yetu na dini yetu Mwenyezi Mungu anasema wa tutakuja wabaini ukweli wa mambo na adhabu siku ya kiyama na watajua nani huyo aliyethibiti katika upotovu na makosa Ewe mtume Umeona upotovu wa mwenye kufuata matamanio yake na kumba lake hata kawa nabudu mawe ambayo hayadhuru wala hayana na wewe umetuumwa we umeonyaji na mbashiri wala wakilishwa kwa imani yao na uongo wao na hivyo unadhani kuwa wengi wao wanasikia kwa sikio la kufahamu au wanaomboka kwa akili zao wameshatupilia mbali kama walivyoamrishwa na ndoto zao wamekuwa kama wanyama wa kufuga hawa nalo nalo ila kula na kunywa na kustarehe na maisha dunia wala hawana fikri yoyote baada ya hayo bali hali yao ni ovu zaidi kuliko wanyama kwani wanyama huwafuata bwana zao katika yenyeheri nao na wanaibuka ya dhuru lakini watu hawa wanajitokoa wenyewe kwenye mambo ya kuahiliki